Nunca cuspás cara arriba Que todo tende a caer eh, Para apalar faltas doutros Ninjún antíade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 no festivales ese de Eurovision tentaremos falar con ele a saber que é o que nos dicen pero vamos a ver, non sei se temos xa ao outro lado do fío telefónico a unha persoa moi importante, unha muller que eu presento vos como unha poeta e periodista galega que naceu en hombre en Ponte de pero que nestas lides a mín dame un pouco de vergonza falar con ela que foi o Premio Galicia de Comunicación e tamén foi Premio de TTP, o xa darlle as moitísimas grazas por atenderme eh, saudala moi, moi cordialmente moi boas tardes Eva Veiga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 e eh, eh de compartir un recital eh, inesquecible eh, con poetas maravillosos como Rodolfo Hasler, como Sonia González, a eh, Vascau, como Coría. Gloria Col, a catalana, y, ou Marta Chávez, portuguesa. Sí que sí. no, bueno, felicitación porque eh, parabéns, porque sei que foi un exitazo e ademais a xente disfrutou moitísimo. Eu tamén disfrutei hai un momentiño que estaba volvendo a repetir a a, a, vol, a repetir que que tamén moitísimo. E, e, e, e volvín a ler eses dez poemas que que que, que atopei nunha <risa> nunha das lecturas e, e que unha delas pois pues, veu unha memoria o feito de que de, de, Pues diríxela a, a, a Margarita Ledo, que tamén estivo por aquí ah, e eh, que é sí, unha sí, grande admiradora sí, non somente sí. de poesía sino tamén de uh, bueno, unha gran directora cineasta nun Bueno con Margarita Ledo teño a sorte de ter amizade con Margarita Ledo e sobre todo de ter aprendido tanto con ela non? é unha persoa que eu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 unha mente privilexiada, ¿no? porque ten moitísimo coñecemento de casi todo. Estar con a Carondela é sempre aprender. Uh -huh. E, por outra banda, tiven a fortuna de traballar con ela no cinema, ¿no? Uh -huh. decir, dicir, fixen con ela a cicatriz branca uh -huh. e eh, acabo de intervir tamén de participar súa, no seu filme tan premiado Nación, que foi premio especial no Festival de Sevilla, a dirección dunha película eh, eh, do Estado. Eh, eh, bueno, eh, estar con ele, a verdade, é unha fortuna, é unha fortuna porque un ser realmente importante para mí.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 Efectivamente, pois texto dá razón Non, non, non, pois eso eso, eso, eso, eso, é, eso é moi importante O que acabas de dicir, non? É, é justamente Un idioma en realidade existe Mentre se usa, non? Claro, claro. E todo idioma É unha riqueza Porque é unha maneira De comprender e de entender O mundo eh, Que chegamos Ao resto, non? Do, do, do mundo É, é unha maneira de, de, de, de sentir a vida uh -huh. E esa diferencia eh, Que nunca é... Um, un idioma nunca afasta ou exclue, non? Senón que achega, creo eu Achega aos demais Outro modo de ser, de, de, de percibir, de crear, non? E eu creo que eso é sempre unha riqueza, non? Sempre que... Eh, que non sei se Sempre que sirva para comunicarnos, ¿no? mm e e isto venga a conta de que precisamente última saí prensa eh, hai hai algúns medios que se fixeron eco de un pequeno, pequeno remedo que fixeron un, un grupo de, de na televisión galega que non no, foi na televisión española que, que me parece que se, que se refería a Masterchef ou así que intentaban imitar o nos idioma eh, eh, algún deles pois quería quixo disculparse eh, tratouno como dialecto <risas> bueno, bueno a ver, eh, hai bastante desinformación, non? Sí, eh, algúns estudían pouco, non? Eh, claro, ou lén pouco, ou, ou, a, non, ou sei, non leen, ou non, leen, ou non, non sei, pero hai bastante desinformación, sí. O peor é acabarse desa de desinformación, non? Sí. Eh, e falar dende aí como se tiveran razón ou como... A, bueno, vos se fixeran un chiste tan malo, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, a verdade que falta moita en relación as linguas, eh, Coido, falta moita mmm, simpatía. Sí, simpatía. Simpatía y... pola diversidade, ¿no? Es decir, y empatía tamén, pues, Bueno, dices, claro, eu, eu xa reúno en esa palabra todo, ¿sabes? simpatía é sí. simpatía, é decir, claro. mirar con agrado, con amor, con con respecto ás outras lingüas é sí. importante eso, o respecto non? o feito sí. de que podes, podes non entendelo por exemplo Exacto, o, o, claro. o croaca, o croata podes sí, non sí, entendelo, sí, sí, pero sí, sí. cando menos esa persona que está intentando comunicarse, sí, emprega sí, sí, un sí, idioma sí, sí, e punto, sí. nada máis e so... sí, sí, sí, sí, no. sí, no? logo entre eles lógicamente non llevas a de decir a un croata que que fale noutro idioma que non sexa o seu exactamente é no? eh, que non encontro é os idiomas se si alguén non entende galego lógicamente non lle falo en galego, ¿non? Porque afortunadamente coñecemos máis idiomas, porque o problema é quen quen que pensa que, bueno, ou o papanatismo, ou o papanatismo de que eh, Eh, no, maiormente aquí na península sí. xa vou da península porque en Portugal pasa igual é certo, todo o mundo eh, aquello que chamabais Isaac de Azpardo o Esperanto ¿no? o sí. Esperanto peninsular que chamaba iso ao castelán ¿no? sí, sí, sí, é sí, certo, sí. porque nos sirva a todos para comunicarnos en caso de que alguén non entenda ¿no? sí. pero iso eh, de... Mmm, De querer impoñer só un idioma É sí. como tratar de impoñer só Unha maneira de entender o mundo Unha só idea eso é nefasto Porque iso é a morte sí. a, a vida é diversidade ¿no? sí, sí, sí. Claro, claro. Eh, Respectuosamente considerada sí. eh, Então eu creo que Que nos falta moito de todo sí. de todo iso bueno. ¿no? para falar así vulgarmente Vale, mm. voltamos a tú a teu traballo específico que últimamente dedicaste precisamente a, a poesía, que según teño entendido mm. as, as publicacións túas están moi referidas precisamente a eso ¿no? eh, mm. eh, teño entendido, bueno non somente nos concertos en, en algúnas declamacións extraordinarias que nas que participas pero mm, ¿Tes previsto alguna publicación nova? Si sí, eh, Tiño pendente un libro Coa Editorial Olifante En bilingüe, precisamente ajá, ajá. En galego e en castelán eh, Estou tamén preparando Unha antoluxía para a Deputación de Pontevedra eh, Da miña obra En galego E eh, eh, bueno, e estou escribindo Outras cousas, non? Si, sí, sempre, ajá. bueno hai que estar aí Tienes espera ahí. Tienes mm. una grande. Bueno, para min eh, eh é unha honra terte na no, na no, na no, na no como primeira conversa contigo, ya, para mí ok, unha honra grandísima, non somente por, por, por eso, por o que te admiro con, como poeta, sino tamén por, por o grande traballo que le vas facendo últimamente, no E a participar na, nun, con unha humilde eh, asociación galega en Cataluña, para nos, eh, non sei, representa... Bueno, non, é o revés, non? É o revés. É, eu penso que sobrevivo nos idioma tamén, e, por exemplo, cando estive precisamente, bueno, estive máis veces porque eu teño un grupo...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 a tica branca con margarita. Mm -hmm. Eh, e eu pensaba que sobrevive o idiomas ás veces con máis amor, falar mm -hmm. con máis amor eh, fora. Mm -hmm. Eu deixo, por exemplo, eh vexo vos a vos eh, que fa, que tedes un empeño por proseguir, <risas> con o nos sí. idioma e e darlle difusión e facelo útil. Si. Sí. Eh, como pasa en Buenos Aires ou en Montevideo, non? E a min es emociona profundamente. Então quero decir que a honre para min, bueno. porque estou con xente que ama de verdade, non? Que yeah. ama de verdade. ¿no? Pois, o idioma. Te, eh, aportamos un grauciño de Por certo, quero te, quero te convidar a, a o día 28 de novembro vamos a estar en no Culturgal, en Pontevedra, apresentando ah, eh, eh, o noso bueno, certame ai, de poesía, Rosalía de Castro de Cornella. Ah, sí, sí, que, sí, sí, que, sí, sí claro. eh, a... A, a ver, aquí é, eso é moi... 35 anos, le vamos. Pues, claro, moi sonado, eh? Claro, xa <risas> bueno, o sea, creo. E eh, eh, queremos que veñas por ali para regalarte o gasallarte o, o libro que Que, que últimamente pues, publicamos que non puidemos facelo visible por culpa da pandemia pero bueno, pois, aí, intentaremos que todos os que se achequen ao cultural pois puedan... pues, ali, ali, nos vemos, entón. pues, ali nos vemos agradez, claro. agradezo moitísimo no, a, túa, a, a, a, a esta primeira conversa que mm, intentarei sí. darte unha outra ocasión para, non a solamente a para siempre. felicitarte sino para facer, <risas> facer que os nosos ointes saiban moitas cousas máis de ti